بالله من الشطان الررج ب الله الرحم Quan الذيين أموا وأ غ جوا وأ جغدُم في سبي للَّ بأمج مأَفسم. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ Bajshiruhum rabuhum bi rahmatin minhu wa rizwanin wa jennati lhahum fiha na'imun Salatu wassalamu na Rasulillah. Uzahvala Allahu jer je nam um istinskom gospodaru koji je jedin i jedan naše pokornosti i e, salavata na njegovog miljenika i našeg uzora Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala i oselam dragoblači i sestre. As-salamu wa rahmatullahu wa rahmatullahu. Molim Allaha šanudana kod je zadovoljan s ovim cijelom, s i kao što nas vrli alim, nas uvaženi profesor Ibrahim kaže dženecka bašča. Jeste li ikad o tom Ja sam razmišljao da nezbiljom odahšam da ja će budeš u dženeckoj To nije izmišljati. Allahu poslanik a.s. kaže da su dženeckke bašće ona mjesta koja se posjeću radi jeziklu Allah. Da Allah. I družim radi Allah. Tako da ja imam čast da posjećim svake nedelje dženecku bašću i da šta go čujem koga vidim, poselamem, družim se. I ako bode, inšalo, nadam se, veliko je za to. I molimo važno da nam očisti naše namjere, naš nijet. Amen. 15 dana je otprilike do Ramazani šerifa. I ako dozvolite, mi smo prošli puta u džami počeli sa uvodnim nekakvim nasijatom o Ramazani šerifu. Pa smo pričali o nekakvoj zamišljenoj pripremi za Ramazan koju je ubi musliman vjernik koji isčekuje. Ramazanski post trebao da ima u svom, u svom nekakvom planu i programu životnom. Danas ćemo priđati o postu, o smislu posta. A zašto to treba postati? Muslimanu vjerniku, jel tako, ne treba puno? On zna pravilo zlatno a to je sem ja na vatana. Čujem i pokoram. Vjernik puno ne straže. A sahabisi kad kažem vjernik punu ne straže ne pita zašto je to Bog naredio, zašto je to Bog na zabranio, on je čuje i tako se pokorava. Ashabi su vrlo malo pitanja, postavljale Allahu poslanik alejsalam po pitanju šerijatski propisa, nego su se držali onoga što su čuli aposanika. Zato je vjerniku dovoljno da da čuje naredbu Allah džanašana na redu da se post Ramazan isposti i njemu je, njemu je, njemu je dovoljno. Ali je lijepo čuti neka razmišljanja, lijepo je čuti neke opise Ramazanskog posta, doživljaje Ramazanskog posta. Lijepo je čuti eh, proneclivost jednog alima koji sa svog aspekta govori ovaj, šta je za njega post. Lijepo je post jednog medicinskog stručnjaka koji kaže post napravi darumaru organizmu od nečistije od onog što povređuje organizam i ono što je strano i negativno i tako dalje i tako dalje. Što se tiče pravnog značenja posta, post je ono što je Allah namšao, strogo naredio Kur'an od poslanika le zalamsovet. Post je abstinencija od jela i pića bono uživanja samo radi jednog adesticanja alahu to je pravna neka definicija posta što se tiče smisla posta od određeni algomenata do dokaza opisa meni je najzbilji hadisikući dalal oposanik kada se nam kaže dalal kaže A uh, ovaj hadis je mu trfi znači da ga prenosi Buhara i muslima. Alaršanu kaže da svako dijelo čovjeku pripada. Sve što uradi, što te pripada. I to smo znali tako. A vidite što Alaršanu kaže. Svako dijelo koje čovjek uradi, njom pripada, osim posta. A šta dalje? Kaže Alaršanu, post je moj. I ja za njega specijalno radi. Moje rob se zbog mene odliče jela i pića i uživanja. Jer ja. zbog toga je post jedino znanje, jedino Allahovom znanju kolika je njegova, njegova vrijednost. Postiče smisla posta. Dragi moj vrate, mi ćemo ovako taksati na neke. I, i sestru koja si našla za sobrenu da uloviš ovu dženetsku bašnju Nije manje i puno. I znate šta? Onaj hadid, je Allah posljednika sallam, kaže ja sam poput, ja i vi, ja u odnosu nama sam poput onoga koji jel e, ispred vatre i ne da insektima, je tako, da uđu. I pored toga nastojanja Allah posljednika sallam da brani ulazak k tim. I tog čovjeka brani ulazak tim insektima ka vatri, jel, ipak poneki insekt, jako, tako završi u, u, u vatri, tako i muslimani, jel, tako završi, završi će poneki. Jel, najbolje znao zašto? Možda zbog toga što smo ja i ti neodgovorili. Možda zato što nismo dovoljno zahvalni svome gospodaru, što nas je počastio da posjećujemo ovakva mjesta. Jer se li išta, dragi moji brate, uradio na tome, da jedan brat Sulice bude ovaj, danas s tobom ovdje. Ako ti nešto znači, druženje, po ovom pitanju, na ovom mjestu. Ja nikad neću zaboraviti, ali je izdje poslanika, ali kaže da kad čovjek udjeljuje sadaku i 70 hralja šetanskih vadi, kao tu, 70 hralja, 70 hralja. Toliko je teško udjeliti nekad sadaku. Naročito je na, na neka mjesta. Naročito na nekim osobama. A zašto? Zato što šetan zna da je njemu veća vrijednost nego Hasidak sadako. I šetan nalazi stotinu razloga da ne, da ne dadneš. Ako ne može da te spriječi da ne dadneš, onda ti barem umanji dok dođeš do tog mjesta. E tako i svati ona brat, shvati. Ona je brat, ona je brat i sestra na ulici koji su, nadam se, na kraju ipak dženetlije. Nadamo se da će i na vlašanu uputiti, ali zahvalnosti prema svome gospodaru koji je tebe uputiti, moraš nešto da uradiš da nekoga, onda izbaviš. Ja i ti smo dokaz protiv sebe sami ako ne razmišljamo o tome. Ako nas barem ne boli ovaj u prsima, što se to tako dešava sa našom braćom i sestam? Što se to dešava u našim, na našim ulicama, u našim infarkama? Ako prolazimo njeno, bojim se da nemamo truna imana, braće i sestre. To je kataklizma. To nije dobro. Poslani Karisalam objašnjava, ovaj, kategorija, kategorije eh, i, i jačinu imana, onda govori tamo je tako Lopsanik kada sam na ramiku Mugara, fellu gayiru bidi, al tako A, onaj koji vidi nekako dobro, nekako je loše, nekako ga spriječi rukom. To je u šarijetskoj državi tako bilo. A kad posanika Elisa nam govori o najslabijem vidu imana, sad gleda imal te tu, brati i ti sest. ko je to najslabiji vid imana? A to je da ti samo preziriš što ti je teško što ovo ljudi u ako ovaj radi. ako nema tog prezira, onda je definitivno stanje. Kako kaže Allah-ušanu, va ena lahudhikra, a našta moje sjećanje tada. Kad ljudi ustane nasuđenje, na, na suđenje, On će govoriti, a, jako li ja leti ne kad tu li hajati. Kamo sreće da sam se bolje priprimao za ovaj svijet. Allah-ušanu kaže, va ena lahudhikra, našta moje sjećanje, sjećanje, sjećanje, čez bio do sad. A vidi kako ja to zaključio. Ja gledam svoj status hod Allaha. U, na, u odnosu kako se odnosim prema onome braće i sestre koji još nisu upućeni. Kad si ti upućen, brate? kad je tebi došlo ovaj, što kažu, ona, ona, ona, ona, ona iskra uputio. Jesi li je ti našo? Alana, šalje milosti, uputio te s nečim. Vidio si prljavu rijeku, pa zabrnuo se i zbog te zabrnuo tosto ja hlata uputio. Vidio si tamo, u uku nekakvog, jel? A sam nekakav, ja nikakav. I teb nešto žao. Je Allaho, za šanu bilo drago to i tako dalje. Allah najbolje zna ko će čemu i na koji način biti ovaj sebe bukuti i kome. Zato, brate, inertnost ne dolazi u obzir. Ja i ti možemo biti samo Allahu vojnici ili šeitanom. To definitivno zavisi od tebe i od tvog tijena. Šta radiš? Ovo je dokaz ovo ja pričam istinu. Što radi za Allahu vjeru, brate, malo žrtve i tako dalje. Što se tiče smisla ramazanskog posa, nema ništa što je Bog naredio, a da nema smisa. Nema ništa. Nema ništa što je Bog zabranio, a da nema smisa u tom. Allah razdžanu zabranio svinsko mjesto i nigdje je poslanik nije objasnio Zašto je? Sinjsko mislo. Pa Allah dan šanu dao da generacije dođu, dođu, dođu do ispitivanja naučnog ovakvog nakog da se kaže da sinjsko mislo ne treba jasnikavko. I tako da je. Zato ramazanski post i općeniti post, dragi brate i sestre, imajte kako veliki, veliki smisao. Zbog čega jedan musliman treba... Svaki mjesec najmanje tri dana da posti. Je posanik Ali Salaam ovako kaže u hadisu. Ićemo najići na njega. Onaj ko posti sahih hadis Onaj ko posti je mjesec sabura. A Ramazan je mjesec srpljivost. Onaj ko posti je mjesec sabura. onaj ko posti od svakog mjeseca po tri dana. Allah dženešan uće mu ukloniti iz srca gnjevu. nas ljudima sve smete. Danas ljudima svako je drugi nešto kriv. Danas ljudima sve ide na, na nerve. Danas ljudi koliko god da imaju nisu zadovoljni i tako dalje, tako itd. Zato postam se čisti duša. Jedan od smisla post, posta i abstinencije od rane, jela, pića, uživanja, bilo kojeg, jeste da se svoje duhovno stanje popravi. Kako to je prednije? Evidivate. Vjednik uvrte ne razmišlja da konzumira nešto što nije zabranjeno. Može se desiti slučajno, iz neznanja. Vidite šta vjernik vjernik ono je vjernik kaznio. Vjernik kuram zano razmišlja da ustaje, no Bog dozvolio. Zašto? Da bi sebe uždigao. Za čega? Da bi sebe približio svom gospodaru. Alo, šta ostavlja? Ostavlja ono sve što moj Bog ovaj ovaj dozvolio. Rana, piče, ono što je sve dozvoljeno tako dalje. Zato čovjek ostavljajući te stvari Svoje duhovno stanje uzdiže. Svoje duhovno stanje uzdiže. <clears throat> Vidite sad, postoji duhovno stanje jedan drugi smisal. Posta jeste, u čovjeku imaju dva elementa, brata i sestro. A to je element ono blata od čega si stvore, ilovače, gline i element onog što je Alašanu udahnuo od sebe, od ruha svoga. I to je čitav život borba borbastije. Ovo, Glina teška, jer ko držao u rukama glinu, ono teška, kud nosi, samo dole, razumijete? A ono što je Alashanu udahnuo u čovjeka, to te jel, vuče gore. I stalno je kod čovjeka borba tu. Ili će ovo privagniti ili ono? Kad ovo privagne, čovjek bliži životinje ispod životinje. Kad ovo privagne, ono što je Bog udahnuo u čovjeka, Onda čovjek se diže u više svijere. Pa ovako ljude gleda pa im žali svakog onog bogataša koji ima sve na ovom svijetu. Znači, ja sam žao čovjeka. Nikad Bog još na sredi ne pada. Nikad nije znao za i tako dalje i tako dalje. Što? Pa njegovo duhovno stanje je postalo njegov vi, njegov slu i tako dalje i tako dalje. Zato ja i ti moramo boriti se u života i ne dozvoliti da ova ilovača pretegne. Da budemo gori od onog cuke i od onog majmuna i ne znam, ne znam od čega. Kaže Allah poslanika alaihissalam u Adisu koji bilježi Muharaj i Nusen. Alaihissalam. Kaže da poslač ima dvije radosti. Ovi što ne postije, oni nikad to neće do doživjeti. Ja vjerujem, brate, ti jedva čekaš kada će Ramazan. A tebe usteni obtrećenu kako ne ti je dočekaš kako, kako zašto pa znaš kolika je vrijednost posta pa znaš šta ćeš dobiti s postom tad poslanik kada samo kaže e, vjednik postačima dvije radosti radost kad čeka aj ne znam kako ime u ovom era ćeš više onaj sta čekaš možda čovjek ima spori sat pa minuto pa ta minuta al ti čekaješ sta nećeš da se iftar ovaj je zašto Zato što znaš kad je vrijeme iftara i kad se moraš i kad je haram, da se na, na iftariš malo I ta radost iščekivanja je jedna radost svjednika i postača. A druga je radost, ona počas, zvrata koja će biti po ovaj, postačena ukazana na sudnje. Dana. Postoji jedna vrata koja se ovaj, rajan zovu i na koja će ući samo, samo postači. Samo postači. treći nekakav a smisao u tom nekakvom mom taksotivnom pripravljivanju, prijučavanju, smisla posta jeste što čovjeka post nuka na borbu proti samog sebe. To je jed, po nekima najveći vid borbe. Jer znate da je najlakši vid posta ostavljanja hrane i piće. Je to najlakši vid posta. Znači još si gotov. A sve posle toga je teže. Je ja, l sačuvati pogled, sačuvati sluh, sačuvati ruku, sačuvati nogu, sačuvati jezik. Ne znate ako to ne čuvate, onda samo vi ovaj odcepljujete malo pomalo od vrijednosti posta. Tako da dođeš u kategoriju oni koji od posta nemaju ništa drugo sem što su gladovali i žeđali. Ni jednu više nemaju tamo ni jedan više padilet, jedan plus i tako dalje. Zato onaj hadis koji sam naveo prije a, koji se bilježi u džami u Sagiru, pos mjeseca sabura i tri dana od svakog mjeseca uklanja gnjevi srca. Svi mi, braćo, imamo neku manjkavu su sve. A ja sam Ako je Allah Nerošanu rekao da je asalatu tena da ima salata, kanalita, šajval, munker, da namaz, zaista namaz čovjeka čuva od ružnih stvari i razratnih i svega što je loše, munkera, ovaj, onda je to definitivno namazi gotovo. I najbolji namazi nema od namazna, ali isto tako poslanik a.s. rekao da postanemo rada. Da je poslanik a.s. rekao da... A, Četan kola ljudskim tijelom, je otakvo, kao što krv kola organizmu. I kaže, suzite mu pute lečine, glađu, posto. Kaže Allah posanika, al u Adisu kojeg e, prenosi je buhurere na galanu, post je štit. Kako je Fendija štit? Kad ja mučim se s postom vakuna. Ja sam sjedio, sa onim pčelarom Huseinom iz Škavice. Allah mu se smjelo, kakav je to, nisam. I tako u jednoj sofri počeo se ja malo pčelama baviti, I, a on ti je vrsta pčela. Kažem, ja njemu, znaš, ta Huseina ga sve oke, okay, ali kad me ujede ona pčela, ja bih odmah sve zgrabio i bacio. Kaže, e, frenda, tako i u početku. Tako i u početku, a poslije kaže, Ti se ljutiš ako te kaže ne u jedu. Ti kad te u jedu smatraš to Nekakvim, nekakvom nagradom. Nekakvom jel, zasluženom, ovaj, zasluženom nagradom. Postješ ti i postjeće A zreti Aliju kad pitaju šta žališ na Dunjalku, začim žališ na Dunjalku, kaže sabaha noćnog stajanja namazio tako i ovaj ljetnijeg posta. Ljetnijeg posta. Ljetnji post če ne može se osjetiti, pa dilet i pravi a, uticaj posta ko, ko, ko za vrijeme ljeta. Imate čas imate sreću u ovom životu što vas je zadisio post ljet. Normalno Allah danšano je tamo Uh, i svoje milosti preko poslanika ali salam, u svom sumetu dao uh, mogućnost da ljudi ovaj, ne postije da olakšit ću. Onaj koji ima fizički posao, težak, onaj koji je na putu, onaj koji, ovo, ovo, a kaže, bolje vam je da postije tako. Mi ćemo, ako bude, da inšala idući put pričat ovaj, detaljno o postu, o, o načinu posta, o pravilima fikskim i šarijatskim i tako dalje. Hvala. Post je štit, kaže posanikarisa. Zato sam naveo obaba Huseina. U početku je čovjeku svaki ibadet tako nešto u havi, ne razumi. A kad uđe u srž ovaj, ibadeta, prošle puta smo, ako se ne varam, rekli da nije ovaj, toliko bitno šta radiš. Bitno je gdje ti je srce kad to radiš. Ti klanjaš, još šta ću naklanjati? Ti postojiš, a šta će nakljati? Ali pitanje je gdje je tvoje srce? Kad učiš Kur'an, kad dijeliš sadaku kad bilo koje dobro dijelo radiš, gdje ti je srce? Je li vezano za Allaha ili to onako ti? Od tahmina što, na, što, što naš narod zaprava. zato. Zato lopusanika veselov kaže, postiš ti. Od čega je Fendija štiti? Hajde požuri više, reci o čega štit. ti posti štiti. Postiš ti na ono od grijeha, a na ono svijetu od dženecga. posna namaza koji je uslov za sva dobra djela, e postoji ni jedna stvar od ibadeta koja će vas bolje i više i jače spremiti u borbi protiv samog sebe i u borbi protiv, ova, i šejtana i grijeha i svega onoga što nas obsjega od nas, samih, našeg mesa. jedna od najveći ovaj karti, najveće oružje na ovom svijetu šejtana, lanetulalah alay, Allah ga prokleo jeste najjači uh, nagon u ljudskom organizmu, a to je poli nagon. E, definitivno ne postoji stvar koja reguliši i kontroliše kod čovjeka taj poriv, taj nagon i tu silu u ljudskom organizmu kao što je postoji. Vlasanika al-e-salam za koji nisu oženjeni koji, ne daj Bože, mogu, jer za mladiće i za sestre, koji, ne daj Bože, narušto danas bi mogli doći u iskušenje bluda, kaže, postite. Allah je našanu je zabranio da se svaki dan posti. Zabranio, osim zavjetni post, a tamo kefaret, kad izostaviš jedan dan poste, ali tako valjaš 60 dana, ako sučan jedan dan odmakneš, opet valja ti započeš 60 dana, I tako dalje, o tome ćemo detaljno ako budu. Ali vidi, ako ti nije dovoljno da svaki drugi dan postiš, pusti svaki dan samo da se sa ovaj sačuvaš tog lija. A vjerujem, onaj mladić koji bude iskreno postije u ima Allaha. Samo Ramazan, ako buda, iš Allah. I barem tri dana od svakog mjeseca. Njegova kontrola će biti savršena po pitanju toga. Nikad mu šetan s te strane neće, neće moći prijatelj. A složićemo se i ja, i vi, braćo i sestre da je današnja civilizacija zaplivala u dno, jel tako, dna poruka i onog što mi zovemo anaj, grije, a, najviše, najviše, zbog ovog, najviše zbog ovog polja. Dalje, moj brate i sestru, post ima za cilj i svrha posta jest, da čovjek malo više razmišlja više ima poštovanje prema svim blagodatima koje je avlađenu šanu i te li meni dao. Ne može se osjetiti ovaj, stanje gladnog i siromašnog dok ti ne budeš praznog stomaka. Ima u Leme tamo je tamo navodi, navodi koji su imali težak život, siromaštvo i osjetili su šta znači imati praznog stomaka. A naš najveći uzor, Allah al salam, kaže Allah, da nešano, on je ljudio, hadisu, meku punu zlata. Ne, ja sam odabrao, kaže, siromaštvo. Kaže, odabroje, je Allah posljednik alaih salam, Da jedan dan ima, a da jedan dan ima. Da je te jedan šlepečić, nuđe Neurića, ti breko pomožu. Nije toga šta je šlepečić. Ali on posle nikom meka, titava, nuđe na zlate. Ali sad sam, kada je nije pjato. Hadjeti, evo, ta subhanova. Hazreti Omer dolazi zalom po staniku, a on njega ode Hasura sa uo. Jesi kad se ležo na čemu tako tvrdo, pa ti se ono sve oslapa, ljudi uđu po što ti to, ono sve se ono otstalo. E tako zalom ali staniku Alesan ostala sa Hasura na njegovom tijelu. Pa Hazreti Omer ga pita, zašto plače za ti Omer? Pa što je Omer, što plačeš kaže Alao posanicića? Pa ne znam ni ja, kraljevi, kisni tamo, ovaj i, i kovač usvili kadif ja kaže ti na tvrdo je kaže o srce ne slaže da njima do njalo pripada a da nama pripada ahiret a da nama pripada ahiret zato dravi moj brate postom i gladovanjem je l' tako se čovjek malo više okrene pa kaže na ono Sofi hvalati gospodaru ja znam da ima braće bosimana koji jel, zaftah ja imaju gurme a ja nemaju ili šta već imaju. Ona je pričali smo i prošli puta da on u Rados je al tako je tara treba malo proširiti i okolo svoje kuće sa komšilukom. Socijalni status 1 jedan 1 1 vrlo bitan aspekt aspekt. A ova vrijednosti posta. A to je da od posta i siroma i bogat je tako niko nije niko nije slobodan koja osobođa bolesti i tako daj. Kad dođe Ramazanski post, posti i onaj koji ima, i onaj koji ne ima, i onaj koji manje ima, i onaj koji više ima i tako daj. U Ramazanskom postu onda dođu Bog traži i kažu, o, kako je, kako li je ono je, braći, koja možda pola godine i više nemaju dovoljno, nemaju dovoljno. Zato, Laoposanika mi se nam kaže, ovo je u nas malo izmodilo, Vidite stakali, stane. Ali vidite šta kažemo. Onaj koji postacu, priredi, iftar, ima nagradu koliku i taj postac. A ne postoji ni trilijonska cifra, ni kvadrilijonska, ne znam nija više kakvi ima cifri, koje mu se može jedan dan posta ovaj je opisano i vredno. E ti toliku nagradu imaš kad nahraniš, jel tako, postača i ptaro? S tim da kaže, poslani, kada sam ne umanjuje sa onome, onome, jel tako, koji je, koji je postio. Kao vrhunac svega, post čini čovjeka bogobojazni. I ono zbog čega je najviše propisan post, brate i sestro, je da mi svoj taj duhovni elemenat, je dovedemo do nekakvog savršenja, sad dovedemo do nekakvog maksimuma. Do, a vi znate koji je plapon, je tako? To je jesan, je li tako? Da voliš i pokoran si Allaho kao da ga vidiš. Iako ga ne vidiš, da si svjestan da on tebe, je li tako, svugdje, svugdje vidi. Čovjek posto. Ništa drugo ne doživljava nego se uvrštava uh, ovaj, među bogoboja. Vidite. Ibn Kain, Rahmetullah Ali, mnogo što je rekao o Ja sam ovako zabilježio neke stvari s kojima ću završiti načasnije obraćanje. Kaže, post na zadivljujući način utječe da tijela i untarnje snage. Post štiti od pokvarenosti koju uzrokuju nevaljale materije. Ovo je fizička stva, metabolizam. I tako, ali se sviđa. Post čuva zdravlje srca i drugih organa vraćajući mu ono što mu je oduzela posta. vraćajući mu zdravlje, vraćajući mu onu ili slažući kockice koje su poremećene požudu. Nije požudu samo da gledaš za zabranjeni. Nije požudu samo alkohol, blud. Ima neko požudu samo govara. Ima neko požudu samo da laže. Ima neko požudu samo da prenosi tuđe riječi. Ima neko požudu samo da isleđuje nekoga uhođi po to tomu nešto poseban čaj oni ne puši i ne karta i ništa al on to tomu požda razumijete jer u nas je nažalost pogrešno svaćeno a to je samo je požuda ovo ono i tako dalje a vidite kako je nikajim kao jedan je od onih je Allah dželešanu ostavio je svim generacijama pa možda do sudnjim Kad god nekom kaže Ibn Kajim odmah se ušio Ja je li tako? Ibn Temije odmah Al-Džavšanu, šta? Ostavio sjećanje za njega. Molim Al-Džavšanu da i na nas Al-Džavšanu ostavi sjećanje. Pa kad spomenu naše ime, a pa kažu Vaki. Obično to ljudi posle smrti osjeti, veličinu reči. Pa tako. I tako dalje. Ali vidi ovo Ibn Kajim nije džabarak. Nisi svjestan, brate i sestro, požudom šta skrnaviš sve u svom organizmu. Od duhovnog elementa i od onog fizičkog, materialnog, od gline elementa. Ja mogu zamisliti kao dijete. Sjećam se da sam jednom počupo lijehu Luka, nekoj ženi koja nije imala muža. je tako Znali smo da ne može nas niko onaj onaj ha satanizirac s boktoga ali mi smo se našli heroji počupali smo je ja, al tako a ljudi meni kao dietu <hums> došle je pitanje a što si ti to moru radi Zoska kad smo čupali tu ogromna brzina bila da nas neko ne vidi slučajno da nas neko slučajno ne kaže occu i materki da slučajno ovaj ne bi došla vjes povalja dobit ovaj ono što te sleduje tako da je. To je dječije. Šta doživi onaj kradljivac koji mora banko o, o, ovaj obječka? Kakav osjećaj i kroz kakve te gobe duhovni, brate, mora prući čovjek koji mora sakriti bludnicu, svoju ljubavnicu, koji mora isplanirati da ne sazna porodica, da ne sazna njegova ovaj zajednica, da se ne obruka kod, kod noga Znaš koji tu sustav mora da bude upregnut? I kad se sve to dešava, kroz kakve te gobe duhovne, taj čovjek prolazi, e to narušava zdravlje čovjeku. To slabi i duhovno i fizički kako već hoćeš. Ja i ti nismo svjesni, a evo učeni. Zato su učeni najbolj bogojazni i zato Allah najviše voli učeni. Ne volim više ni meleka od učenika. više poslanike. Zna se kao da za koga, koga poslanika rekao da su Allah najdraži. I tako dalje. I namah šaline lama. Allaha sa najviše boje, je tako učeni i to je to je plafon. A vidi, ja i ti imamo sve, svi imamo nešto što nas kopka. Kad poslanika Isl. opisuje i tamo grije, kaže ono što pišti i dušu. I što ne volio da drugi ljudi saznaju. E to moraš odrezati od sve. To moraš ovaj Ramazan sreca. Ako nisi uradio, ako nisi na kraju Ramazana barem nečeg se oslobodio, nije kvalitetan ti post. Mašio si, brato. Nisi dovoljno iscrpno, ispeta molio svoga gospodara za vrijeme Ramazana. Nije ti primio dovu. Meni se nešto, ja ne mogu da se otarasim toga. Samo je o to u tome, nisi dobro za suko rukave. Brate. Yes. Kad mi sušamo, da su neki mokrili krvo, bojući sa Allahom i zbog umrava, ajde, mokri u krv, jez, vrati. Kad čujemo da je čovjek oslijepio, plačući je on, sežim kao, ah, što je plako. Ni on kriv toga. Kriv je njegov, imam, vrati. Ako je sve to progledo? Završću s ovim, nemoj Allah ti drago da budeš poput onog hajvana kojih svežu i nedadno mu 20 sati da, da ništa ne je. Pa. Nemoj džaba gladova da vibrati. Nije smisao u tome post. Evo takso timno, sedam nekakvi stvari smo nabrojali koji je smisao posto. Moraš se okušati sa samim sobom, to je najteže. Moraš člokirati neke stvari Ako to u Ramazanu uspijes, nikad više nešto. Ramazan je specijalno za to. Tesanje. Tesanje prije svega samog sreda. Razgovor sa samim I Boga mi, pripremaj se za Ramazan. Moje da ti Ramazan prođe kao svaki drugi ra mjesec. Ramazanu ima da skiniješ sa sebe sve ono što ti ne treba. I to da kavi, brate, ima nešto što ne valja, što ja ne znam, ne da šutiš. Nekad možda povisim glas, nekad se ne smijem kako treba. Ako nemaš takvog vrata, nije ti Allah, nije te Allah počastio pravim prijateljem. Ona koji ima prijatelje koji ga svaki dan upozora, brate, daj ono, riješi se više. Kaži to u dohanasko. Znaš ja šta, nemoj mi više o tome i tako dalje. Ja kažem, meni kad god moja hanuma kaže, mi sad je a klanjom, ja kažem, ti misliš omog namaz. A šta ja drugo da te pomislim nego samo da ti Allah da Ti misliš o mom lošem i tamo ne razjavljuješ ga kao nekakav tvoj posebam čep nego meni kaže, brote, nemoj toga. Što si urijedio, brote, nije ti on krih i tako dalje. A kamoli da dođeš učenom nekom koji prevali ne znam koliko kilometara bez jednog peninga i da ti njem neku, jel, u oči kaže. Nije džihad učeno me kazati, a ovaj, nešto u oči. je da kažeš nepravedno vladarne. I tako da je. Molim da nas pripremi za Ramadhanu. Molim Allah da, da budemo iskreni u svatanju svakog, svake narodbe Allahove i svake zabrane. I molim Allah da, da nam iskristalizira naše njete, naše odluke. Molim Allahu džellal hoşanu da naši ibadeti budu kvaliteta. Molim Allahu džellal hoşanu da nas Allah spomine među melekiha. Molim Allahu džellal hoşanu dođe Ramazan čisti od grijeha, a nam Bayram bude Bayram, a ne samo petarde, baklava i sta već koji fazoni. Amin.